Глава шоста. Вбіг захеканий, зарум'янілий хіпі. Вони, вони, вони вже зараз тут будуть. Цсс. Я знову причаївся за дверима. Хіпі позаду мене. Кольори. Вони не повернулися, ні, просто чорно-білий фільтр замінили на оранжевий. У халабуді панувала страшенна спека, яка, наче, перебувала в гармонії з оранжевим кольором. Я відчував, як повільно зупиняється час. Хіпі штурхнув мене кулаком у бік. «Вже зараз! Приготуйся!» Несподівано, настільки, що я аж здригнувся, влагенькі двері розчинилися, боляче гепнувши мене по плечу. Влетіла дзвінка. Вона трималася за правий бік, нагнувшись, щоб трохи зменшити біль. Вона могла тільки показати рукою на двері, злякано на них дивлячись. Ті вдруг рвучко відчинилися, і всередину зайшов Федя. Мене пройняло жахом. «Ну що, блядь?» «Фанарь тобі! Аблом?» – спитав той, не зводячи з дівчини очей. «Ну, пройди крапельку вперед, щоб я зміг закрити двері. Давай!» Федя дав крок уперед. «Ну, нахуя ти побігла? Я ж...» Я беззвучно випростався за його спиною і, що було сили, ввалив по потилиці руків'ям. Від удару Федя буквально склався, як старий матрац, і дуже пластично сповз на діл, не перестаючи лаятись і кричати. Взагалі-то у всіх фільмах після такого втрачають свідомість. Можливо, я вдарив надто ніжно? Федя стояв рачки, трусячи головою, як пес, котрого в носа вжалила оса. Забувши, що у нас йде далі за планом, я копнув ногою під дих, поваливши того на солому. Нарешті Федя побачив мене, і в його очах сполохнуло розуміння. «Я тебе замочу, сука!» Прогорчав він, але я націлив на нього дуло, а гладкий хіппі копнув у груди. «Заспокойся, не нервуйся», – то певне стосувалося обидвох. «Дзвінко, тримай дуло, а ми його зараз замотаємо». Я передав пістолета дзвінці. Вона взяла його обидвома руками, випняла нижню губу і здмухнула з лиця пасмо волосся, що вибувалося із косички. Федя, хоча й збагнув, що потрапив у пастку, не осягнув її серйозності. Він із презирством глянув на пістолет і промовив «Готовий кинутись на мене». У мого дєда є такий! Стартовий!» Він майже стрибнув на мене, як дзвінка швидко підняла руки з пістолетом вгору і натиснула на курок. Її руки шарпануло вниз водночас із заглушливим пострілом. Федя здригнувся і замовк. Із дула завився кислувати димок. Можливо, саме тоді я побачив перший страх на його білому і пористому як сир лиці. «А тепер завели мордяку і не рухайся!» – процідала злісно дзвінка. «Ти не вистрілиш у мене, поняла? Блядь, дурна!» Дзвінка й справді не вистрілила, але я не витримався і копнув ногою в лице. Під п'яткою щось хруснуло. Федя притис руки до носа і дико заверіщав. «Ти бедідоса здобав, бідер!» Останнє слово я почув дуже чітко, тому й подумав, що Феді мало. Копнув ще разок. «Хочеш більше? Ні? Ну то сиди тихо. Феді просто не вірилось, що його влади вже немає. Для себе він продовжував бути великим винищувачем хіпаблудів. Може копнути втретє, щоб не надумав утекти. Дзвінка мене випередила, сильно влупивши дулом по голові. Такого Федя стерпіти не міг. Він спробував зірватися на ноги і дати всім, м'яко кажучи, прочуханки. Але мої носаки та каблуки хіпі відрадили його від подібних ексцесів. Федя жалібно завив, тримаючись за ніс. З-під пальців й ушила кров. «Хіппі!» Нарешті розліпив я губи. «Давай золенту!» Гладкий хіппі якось ніяково залишився нерухомим. Глянув через плече, ніби шукаючи щось поглядом, і знову завмер. «Чуєш? Давай, старий, зав'яжемо його, ну!» Нарешті хіппі винувато промовив. «Міську, я забув її сюди принести. Разом із лопатою. Федя, повалений божок, Злякано переводив погляд з одного лиця на інше. Я голосно зітхнув. У мене вже не було сил щось казати. Вся лють на Федю вийшла з тими злими копняками. Залишився нерозчинний осад тривоги. Ну як ти так? спитав я втомлено. Я ж учора нагадував. Дзвінка розгублено стріляла очима то на мене, то у бік нашого полоненого, продовжуючи міцно стискувати зброю. Я втомлено пляцнув себе долонею по лиці. Хотілося махнути на все рукою і сказати Феді «Гаразд, старий, ми просто невдало пожартували. Більше не приставай до дзвінки, окей?» І з кожною хвилиною це бажання дущало. Щоби не підкоритися його упертому поклику, я промовив «Гаразд, пильнуйте його добре, аби не втік, а я зганяю за ізолентою». Обличчя Хіпі набрало ще затравленіших рис та відтінків. Він нахилився до мене і прошепотів, зиркаючи на Федю. «Старий, Розумієш, без тебе Федя втече, має при собі хоч кулемета, він не боїться нас, він боїться тебе. Ти підеш, він утече. А що ти пропонуєш? Залишити його і піти додому пити чай з пляцьками? Сказати, давай якось пізніше, Федь, ми сьогодні ленту забули, так? Да? Давай іди. Раптом озвалась дзвінка. Міську, давай піду я. Я не приверну такої уваги, як хіпі. А якщо там ще будуть ці гопніки. Відповів Хіппі. «Міську, я проведу її. Тим паче Залента схована в мене під вікном на хаті. Ти сама б не знайшла. Це вже адресувалося дзвінці». Спершу та спробувала щось заперечити, але хутко змирилася і дала мені пістолета. «На, стережи його добре». Вона легенько поцілувала мене в губи і пішла до виходу. Хіппі слідом. Їх побачить одвох. Це видавалося правильним, хоча й не міг пояснити чому. У хавірі залишилися ми двоє і пістолет поміж нами. Я зовсім не був упевнений у тому, що Федя боїться мене. Тепер він уже сидів рівно, не зводив із мене чіпких очей, рогівка яких запеклася від ненависті. Сидів і розминав кісточки пальців, як це заведено робити у забіяк перед сутичкою. О, ні, я зовсім не впевнений, що той скурвий бик мене боїться. Я повільно переконувався в одному. «Це я боюся його» незважаючи на те, що нас розділяло 5 метрів прогрітого простору і 400 грамів холодної сталі. Із центру долинали звуки попсової дискотеки, яку раз по раз заглушав постріл грому. "Все буде добре», – заспокоював я себе. За півгодини прийдуть дзвінка з хіпі, і це лайно попливе у найкращий світ. За кілька хвилин на обличчі мого ворога заграла легка посмішка. Ця класична академічна усмішечка. Яка за все його життя ні разу не віщувала чогось хорошого З такою посмішкою він підходив, бажаючи трохи розім'яти на комусь свої руки Я чув, напруга наростає Здавалось, у Буду запхали невидимий генератор Вандерграфа Вмить стало незатишно у цій просоченій пилюкою оранжевій спеці І ця напруга з ящерки ні звідки Усе буде добре, заспокоював я себе Усе і справді було добре Минула чверть години з того часу, як я з ним на самоті. Ще стільки ж, і вони повернуться. Я дивився на його білу, але на оранжевий манер, сорочку з маленьким алігатором на серці. Накров на його верхній губі, що сповзала до рота. Такий собі плач України. Усе було добре у цьому оранжевому світі, доки він не розтулив рота і не почав говорити. Тоді неприємності почались. I'm going to tell you